בעזרת השם, ניקותם אוהרן תיניאלה, תורה ט' עד תורה כ' כולל. תורה ט' אל אשר יהיה שמה הרוח ללכת ילכו. איתא בתיקוני זוהר. כולו ארקין דליבה מתנגין בתא רוחה. הדאו דכתיב אל יהיה הרוח ללכת וכולי. דהיינו הרוח יוצא מכנפי הריאה. אלמלא כנפי ראה דנשבין עד ליבה, אבי ליבה עוקד כל גופה. כי על ידי הרוח מכבין הנר ומדליקין הנר, כנראה בחוש, שלפעמים נכבה הנר על ידי הרוח המנשב, ולפעמים מדליקין הנר שנכבה על ידי הרוח שמנשבין בו. כי כיבוי הנר הוא על שנופל על הנר אפרוריות, ונפרדים חלקי האש שיש בו מיסוד האש, ואינם יכולים לברור. ועל כן כשמנפחים בו, אזי הרוח מנפח מן הנר האפוריות, ועל ידי זה חוזרים ונתחברים ונתקשרים חלקי האש ומתחילים לדלוק. וכן לפעמים מכבין הנר על ידי הרוח, שמנפח ומפריד האש מהנר. ומנהיגי הדור הם בחינת רוח, כמו שכתוב איש אשר רוח בו, שיודע להלוך נגד רוחו של כל אחד. בישראל הם בחינת ליבה, כי, כי ישראל הם ליבה דקול עלמא. וצריכים מנהיגי הדור לנשב בבחינת רוחם על כל אחד מישראל שהם ליבה דעלמא. לנפח מהם האפוריות, דהיינו מראה שחורה שנופלת אליהם. שעל ידי זה אין הוא יכול האיש הישראלי, שהוא בחינת לב, לדלוק ולבעור להשם את כי יש רשעים שהם בחינת ערב וכשהם נופלים על הלב, דהיינו על ישראל, זה גם כן בחינת אפרוריות, שעל ידי זה אין יכול לברור כנ"ל. ועל כן צריכים מנהיגי הדור לנפח האפרוריות מן הלב, דהיינו מכל אחד מישראל. וחוזרים ונתחברים חלקי האש שבכל אחד ואחד מישראל, ונתקשרים ישראל ביחד, ונעשים בחינת לב. וכל אחד ואחד מישראל נעשה בחינת לב למקום שצריך שיהיה שם בחינת לב וחוזר ובוער להשם יתברך כנ"ל. אך לפעמים כשמנשב רוח שערה, אזי הוא מבעיר האש מאוד חוץ מן המידה. כמו כן, לפעמים יש שמנשב באדם בחינת רוח שערה ומבעירו ביותר חוץ מן המידה, שזה בחינת הרעיסה, בחינת פן לעלות אל השם וכולי. כי במופלה ממך אל תדרוש, ואסור להרוס לעלות אל השם מה שאינו ראוי לו לפי בחינתו. על כן, כשאורה אדם שבוער ביותר חוץ מהמידה, ידע שזה מבחינת רוח שערה כנ"ל. ואליהו היה יכול להכניע זאת, וזה מבחינת איש אשר רכב על סוסי אש בשערה, שהיה רוכב ומכניע סוסי אש בשערה. דהיינו האש הדולק ביותר מן המידה, שבאה על ידי הסערה הכנ"ל, היה אליהו רוכב על זה ומחניאו. כי הרוח צריך לנשב במידה כדי שנדלק האש שבלב במידה, על פי מזג השווה כנ"ל. תורה י' מה שהעולם רחוקי מה' נדבח, ואין המקרבים אליו יתברך, הוא רק מחמת שאין להם יישוב הדעת, ואין המיישבים עצמם. והעיקר, להשתדל ליישב עצמו היטב. מה התכלית מכל התאוות ומכל ענייני העולם הזה? אין תאוות הנכנסות לגוף, אין תאוות שחוץ לגוף, כגון כבוד, ואז בוודאי ישוב אל השם. אחדה שעל ידי מרש חורה אי אפשר להנהיג את המוח כרצונו ועל כן קשה לו ליישב דעתו רק על ידי השמחה יוכל להנהיג המוח כרצונו ויוכל ליישב דעתו כי שמחה הוא עולם החירות בבחינת כי בשמחה תצאו שעל ידי שמחה נעשים בין חורין ויוצאים מן הגלות ועל כן כשמקשר שמחה אל המוח אזי מוחו ודעתו בן חורין ואין לו בבחינת גלות. ואז יוכל להנהיג את מוחו כרצונו וליישב דעתו. מאחר שמוחו בחירות ואין לו בגלות. כי על ידי גלות אין הדעת מיושב. כמו שדרשו רבותינו זכרונם לברכה על בני עמון ומואב. דמיית ודעתיו מחמת שלא הלכו בגלות. שנאמר שאנן מואב מנעורה וכו'. ובגולה לא הלך, על כן עמד טעמו בו וכו'. ולבוא לשמחה, הוא על ידי מה שמוצא בעצמו איזה נקודה טובה על כל פנים. כבר הפסוק, אזמה לאלוקי בעודי, האין שם. ועל כל פנים יש לו לשמוח במה שזכה להיות מזרע ישראל, שלא עשה ניגול. וכמו שאנו אומרים, ברוך אלוקינו שבאנו לכבודו והבדילנו וכו', ונתן לנו תורת אמת וכו'. מכל זה וכיוצא בזה ראוי לו ליקח שמחה לשמח דעתו כנ"ל וזה בחינת בדיחא דעתה שהוא דבר גדול דהיין שמקשר השמחה למוחו ודעתו ואזי המוח משוחרר ויש לו יישוב הדעת כנ"ל וגם למעלה נעשה מזייחות גדול על ידי בדיחא דעתה דא כשאדם מתפלל בשדה אזי כל העשבים וכולם באים בתוך התפילה ומסייעים לו, ונותנים לו כוח בתפילתו. וזה בחינת שנקראת התפילה שיחה, בחינת שיח השדה. שכל שיח השדה נותנים כוח וסיוע בתפילתו. וזה בחינת ועצה יצחק לשוח בשדה, שתפילתו הייתה עם סיוע בכוח השדה. שכל עשבי השדה נתנו כוח וסיוע בתפילתו כנ"ל. ובשביל זה נקראת התפילה שיחה כנ"ל. ועל כן בקללה נאמר, והאדמה לא תיתן את יבולה, כי כל יבול לארץ צריכים ליתן כוח וסיוע בתוך התפילה. וכשיש פגם ועיכור על זה, אזי נאמר, והאדמה לא תיתן יבולה, כי אפילו כשאינו מתפלל בשדה, נותנים גם כן יבול לארץ סיוע בתפילתו. דהיינו כל מה שסמוך אל האדם, כגון אכילתו, ושתייתו בכייצה, רק כשהוא בשדה, שאזי סמוך להם ביותר, אזי כל העשבים וכל יבול האדמה נותן כוח בתפילתו כנעד. וזה יבול ראשי תיבות ועצי יצחק לסוח בשדה, שכל יבול השדה יתפללו עמו כנעד. זה העניין מבואר היטב במאמר תקעו בחודש עופר, המתחיל בדף א' האין שם. תורה י"ב כשאדם הולך אחר שכלו וחוכמתו, יוכל ליפול בטעותים ומכשולות רבים ולבוא לידי רעות גדולות חס ושלום. ויש קלקלו הרבה כגון הרשעים הגדולים מאוד, המפורסמים, שהטעו את העולם. והכל היה על ידי חוכמתם ושכלם. בעיקר היהדות הוא רק ללכת בתמימות ובפשיטות בלי שום חוכמות ולהסתכל בכל דבר שעושה, שיהיה שם השם מטבח. בלי להשגיח כלל על כבוד עצמו, רק אם יש בזה כבוד השם יתברך יעשה, ואם לאו לאו, ואזי בוודאי לא יקשה לעולם. ואפילו כשנופל רץ לשלום לספקות, ויש שנפילתו גדולה מאוד מאוד, רחמנא ליצלן, שנופל לספקות וערעורים, ומערער אחר השם יתברך, אף על פי כן הנפילה והירידה היא תכלית העלייה. כי דע, כי שורש כל הבריאה הוא כבוד, כי כל מה שברא הכדורש ברוך הוא לא בראו אלא לכבודו, כמו שכתוב, כל הנקרא בשמי לכבודי בראתי וכולי. ומאחר שהכל נברא בשביל כבודו יתברך, נמצא שכבודו יתברך הוא שורש כל הבריאה. ואף על פי שכולו אחד, על כל זה בהבר... בהבריאה יש חלקים. ובכל חלק וחלק מהבריאה יש בו בחינת כבוד מיוחד שהוא שורשו כנ"ל. וזה בחינת בעשרה מאמרות נברא העולם. בהלוא במאמר אחד יכול להיברות, אלא בשביל שכר ועונש ומאמר יש בו בחינת כבוד מיוחד שהוא שורשו. כי הכבוד הוא שורש הכל, כנ"ל. וזה לא אומר כבוד. שבכל מאמר מלובש בו כבודו ידבר, שעל ידי זה נברא עולם, כי מלא כל הארץ כבודו. ואפילו בעבירות ודברים רעים חס ושלום, ששם אין כבודו ידבר, בבחינת וכבודי לאחר לא אתן, שיש גבול לכבוד שלא יתפשט לשם, ואף על פי שמלא כל הארץ כבודו, עם כל זה יש גבול כשמגיע למקומות הנ"ל שלא יצא לשם, בבחינת וכבודי לאחר לא אתן כנ"ל, ויש גבול לכל כבוד וכבוד, שמלובש בכל מאמר ומאמר מעשרה מאמרות כנ"ל, שלא התפשט למקומות החיצוניים כנ"ל. עבדה, כי אף על פי כן, בוודאי גם הם מקבלים חיותו ממנו את באך, ואפילו מקומות המטונפים או בתי עבודה זרה צריכים גם כן לקבל חיות ממנו את באך. אך דע, כי הם מקבלים מבחינת מאמר סתום. שהוא בראשית מאמר סתום, שהוא כולל כל המאמרות וכולם מקבלים חיות ממנו. והכבוד של המאמר סתום הוא סתום ונעלם מתכלית ההסתרה, ומשם הם מקבלים חיות, כי מבחינת הכבוד והמאמרות המתגלים אי אפשר להם לקבל חיות משם, מבחינת וכבודי לאחר לא אתן כנ"ל. רק מהמאמר סתום שהוא נסתר בתכלית ההסתרה משם מקבלים חיות. בדבר זה אי אפשר להבין ואסור לערער בזה כלל. ועל כן, כשאדם נופל חס ושלום לבחינת מקומות אלו, דהיינו לבחינת מקומות המטונפים, ונופל לספקות וערעורים ובלבולים גדולים, ואזי מצחיק להסתכל על עצמו ברואה שרחוק מאוד מכבודו ידבך, ושואל ומבקש: אין מקום כבודו, מאחר שרואה בעצמו שרחוק מכבודו ידבך. מאחר שנפל למקומות כאלו רחמנא ליצלן וזה זה עיקר תיקונו ועלייתו, בחינת ירידת תכלית העלייה המוגבה בספרים כי איי מקום כבודו זה בחינת הכבוד עליון של המאמר העליון דהיינו המאמר סתום בראשית כנ"ל שמשם נמשך יוד המקומות האלו נמצא כשמבקש ומחפש איי מקום כבודו בזה בעצמו הוא חוזר ועולה אל הכבוד העליון שהוא בחינת אייל שמגודל הסתרתו והעלמו הוא מכיה מקומות הללו ועכשיו על ידי שהוא נפל לשם ואזי מבקש אי מקום כבודו ובזה חוזר ומדבק עצמו לשם ומכיה את נפילתו ועולה בתכלית העלייה וזה בחינת קורבן עולם שמכפר על ערעור הלב כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה כמו שכתוב והעולה על רוחכם, שעולה מחפר הערעור. כי יש בחינת ליבי סחרחר. כי יש קליפה שהיא מעקמת ומסבבת הלב ביקומים, בסיבובים ובגבולים הרבה. והיא בחינת קליפת נוגה. ועל כן נקרא סחרחר, תרגום של סביב, סחור סחור. בחינת ונוגה לא סביב. כי היא בחינת תרגום, כמובן. ועל כן נקטיב בלשון תרגום. וכשאדם נופל לשם, שזה בחינת מקומות המטונפים, ואזי מבקש וצועק איה מקום כבודו, וזה בעצמו תיקונו, כי חוזר ושב אל הכבוד העליון, שהוא בחינת תא יה כנ"ל, וזהו בחינות עולה, בחינת ואיה עשה לעולה, שבחינת איה היא בחינות שא לתקן ולכפר על ערעור הלב, שבא ממקומות המטונפים כנ"ל. כי על ידי בחינות אייל מתקן ועולה משם כנ"ל. ועל ידי בחינות מה שנובא בסוף תיקונים בראשית ברא תיש, דהיינו עשה לעולה, שנעשה על בחינת אייל, שהוא בחינות בראשית מאמר סתום כנ"ל. וזה בחינות תשובה, כי זה עיקר תשובה כשאדם מבקש ומחפש אחר כבודו ידבך, ורואה בעצמו שרחוק מכבודו ידבך. הוא מתגעגע ושואל ומצטער, היי מקום כבודו. וזה בעצמו תשובתו ותיקונו כנ"ל, והבן היטב. ויש בזה עוד דבר, הרבה דברים, כי כשאדם הולך בדרך, או כשהולך בדרכים ברוחניות, אזי התורה הולכת לפניו, בבחינות בהתהלכך תנחה אותך. כי יש בזה כמה בחינות, כי כל אחד לפי תורתו, ולפני כל תורה יש בחינות ספקות הנ"ל. כגון בחידושי תורה, קודם שמחדשים, יש כמה ספקות ובלבולים, קודם שמברר ומלבן הדבר כראוי. ואלו הספקות הן בחינת עץ הדעת טוב או רע, שהוא בחינת נוגה. וכשמגיעה לתורה בעצמה, זה בחינת עץ החיים וכולי. שייך לאל. וזה הבחינות אם יאמר לך אדם היכן אלוקיך תאמר לו בכרך גדול של רומי. שגם שם שמלאים גילולים ועבודה זרה, גם שם מוסתר הוא יתברך כנ"ל. והכלל, כשנופל לשם חס ושלום, אזי כשמתחיל לבקש איה מקום כבודו, בזה הוא מחיה את עצמו מחיות הקדושה. כי חיות הקליפות הוא רק מהסתרה, מה שנסתר שם יתברך שם בתכלית ההסתרה, עד שאין יודעים ממנו כלל. אבל תכף כשמבקשים איה מקום כבודו, נמצא שיודעין על כל פנים שיש אלוקא יתברך, רק שהוא נסתר ונעלם, ועל כן מבקשים היה מקום כבודו. ובזה בעצמו, מחייב עצמו במקום נפילתו. כי איה הוא בחינות מאמר הסתום, שהם מקבלים חיות משם, רק שחיות הקליפורת הוא מההסתרה, אבל הוא מחייב עצמו בבחינת חיות הקדושה במקום נפילתו, על ידי הבקשה והחיפוש שמחפש היה מקום כבודו כנעד. ואחר כך זוכה לעלות משם לגמרי אל הקדושה בעצמה, דהיינו במקום התגלות כבודו ידבך. כיכר הקדושה שהתגלה כבודו ידבך, ברוך השם לעולם אמן ואמן. זאת התורה, וגם מאמר המתחיל אלו המתפרעים עצמם וכולי, וכל מה שנאמר בדרך וכולי, כגון הקשו וכולי, הכל אחד. כי כל אלו המאמרים קשורים זה בזה. והם מרומזים ונסתרים בדברי אבותינו זיכרונם לברכה. בתוך ההגדה הפליאה מאוד, מה ששאל רבי זר את רבי יהודה כתב בבדיחה דעתיה, ויבא ימיני כל חנה לדיעלבה וכולי, ושאל אותו כמה שאלות, והן פליאות נשגבות, כגון, מהי טעמה תורה אריך בנותי וכולי, מהי טעמה תרנגול תעמיד להנה וכולי, וכל השאלות נאמרות שם כולן הן פליאות גדולות מאוד. ושם מרומז ונסתר כל הנ"ל. ומה שמובא לעיל לעניין שמחה ובדיחה דעתה, שייך גם כן לזה. ומבואה גם כן בהגדה הנ"ל, שנאמר שם בעת שהיה עבדיחה דעתה. גם מה שמובא במאמר הזה על פסוק "והיה עשה לעולה" מרומז בהגדה הנ"ל, שנאמר שם "מבין הנה כל חלה לדי זה סוד בחינת חלל הפנוי. שהוא כביכול פנוי מלכותו ידבך. ובאמת, בוודאי אי אפשר שלא יהיה שם גם כן השם ידבך, כי אם כן, מאיך אני אקבל חיות? אך זהו בחינה ענק, שמקבל חיות מבחינה עד מאמר סתום, בחינת בראשית וכו'. גם מה שמובא לכמן בעניין יראה, יראה שבת, שייך גם כן לכאן. כי כל יראה יש לה מאמר וכו', ויש מאמר שכולל כולם וכו', גם מה שמובא לקמן בעניין השגחה שייך גם כן לזה, על אגדה ענת. מהי טעמת תענגו הנמיד להנה ולא זכינו לשמוע ביאור כל זה. תוראים קימל כשחולקין על האדם נמצא שרודפים אותו והוא בורח בכל פעם לה' נדבח. וכל מה שחולקין עליו יותר מקרבין אותו יותר לה' נדבח כי ה' נדבח בכל מקום. מבחינת אם נשא כשמים שם אתה והציע שאול ינהיה כאן נמצא שבכל מקום שבורח, בורח לה' מטבח. וזה בחינת ופרעה הקריב, שהקריב את ישראל לאבינו שבשמיים. שהעדיין נפתו אותם התקרבו יותר לה' מטבח כנ"ל. תורה י"ד רבים לוחמים לי מרום, היינו, שיש לו שונאים למעלה במרום, וכמו שאמרו אבותינו זכרנם לברכה, כשם שיש צרים מלמטה, כך יש צרים מלמעלה. תורה ט"ו אלו המתפרים עצמם בשקר, בגדולות ונפלאות, וכאילו אין שום דבר נמנע מהם והכל בידם. ויש מהם שהם מנהיגי הדור. הנה, עיקר כוחם והניקתם הוא רק מהצדיקים הגדולים. כי יש צדיקים אמיתיים גדולים במעלה ויש להם פה קדוש, ודרכם לדבר גדולות ונפלאות, והם באמת יכולים לעבוד השם בכל דבר שבעולם, באכילה ושתייה ושאר דברים. כמובן בכוונות שלפעמים עותיקים דיניים על ידי אכילה ושתייה ויש צדיקים אמיתיים שיכולים לעשות פדיון על ידי אכילתם וכיוצא. וחמת ההתפארות שאלו הצדיקים הגדולים שיוצא מפי עם הקדוש. מזה בא שנמצאים צבועים שקרנים שמתדמים עצמם כקוף ומתפארים עצמם גם כן ממש בין הראשונות של התפארות שיוצא מפי קדוש לצדיק האמת וכהן שמצינו בנביאים, שירמיה היה מתנבא בשוק העליון, הנני שובר את קשת אילם וכו'. וחנניה בן עזור, נביא שקר, היה מתנבא בלשון זה ממש להפך. כמו כן, מתנהג עכשיו כנ"ל. אבל עיקר הניקתם רק מצדיקים כאלו שהולכים בגדולות ונפלאות כנ"ל. כי מצדיקים פשוטים, עובדי ה' בפשיטות בתורה ובתפילה, ומעשים טובים, אין להם כוח מהם. שום, אין להם שום כוח, מאחר שהצדיקים בעצמם אינם מדברים גדולות ומתנהגים בפשיטות ועבודת אמה. על כן אלה השקר והגדלות שלהם מחיזה בהם כל כך. ואף על פי שגם בזה אפשר קצת שיימצאו שקרנים צבועים בדרך זה, כמו שנמצא שיש עכשיו שיושבים אנשים מעוטפים בטלית ותפילין כל היום, והם צבועים, עם כל זה אין להם כוח להטעות עולם כל כך כמו אלו המתפארים בגדולות כנ"ל. כי דעה שהצדיק כאמת הנעל מקבל דיבור פי והקדוש מבעלי צדקה <coughs> וזה מבחינת נדבות פי יצא מהשם שהצדיק מקבל דיבור פי ונדבי לב דהיינו בעלי צדקה וצדקה היא מבחינת מים ומבחינת ההופכי הצור אגם מים הצור זה מבחינת צור לבבי כי יש לב אבן דהיינו אבגירי לב הרחוקים מצדקה וזהו הופכי יצור גם מים, דהיינו שנתהפך ללב רך, ובחינת שפחיק המים ניבח נוכח פני ה'. היינו לב רך להתנדב לצדקה. ובשביל זה צדקה נקרא מים, כמו שכתוב, וצדקה כנחל איתן. וזה בחינת שלח לחמך לפני המים הנאמר בצדקה. ועל הצדקה נעשה פה קדוש של הצדיק כנעד. וזה בחינת בפיך עזו צדקה. שהילד צדקה נעשה הפה של הצדיק הנ"ל. והצדיק הוא בחינת בכור שורו הדר לו, הוא נותן פי שניים. היינו, שדיבור פיו הקדוש יש לו שני משמעויות, ומזה בא שיש כוח ויניקה לצבועים הנ"ל לנהוג מהם, להפוך דיבריהם אל השקר שלהם, מאחר שדיבור הקדוש בעצמו יש לו שני משמעויות בבחינת פי שניים כנ"ל. אבל באמת הוא תורמה על הצדיק האמת, מה שנמצאים אלו השקרנים המתדמים עליהם. כי יש רשעים שנותנים צדקה לצדיקים, ועל ידי נעשה בחינת יבוק, היינו ייחוד ברכה הקדושה. וכל שלוש בחינות אלו נאמרו במים, שהוא בחינת צדקה כנ"ל. ייחוד כמו שכתוב ייכבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד. ברכה כמו שכתוב ישרצו המים שרץ נפש חיה וכו'. קדושה כמו שכתוב, מים קדושים. ומחמת זה נמצאים בעלי צדקה שהם נואפים, כי הם יונקים מבחינת היבוק הנ"ל, ובחינת היבוק בקדושה, ובחינת זיווגין דקדושה. ואצלם נתקלקל זאת האניקה ונעשה אצלם ניאור פחמנה לצלן. ועל כן הצדקה שלהם ייראה אצל הצדיק, כי הצדיק מקבל דיבור פיו מן הצדקה. וכשנתקלקל אצלם כנ"ל, גורם פגם לדיבור פיו של הצדיק, שמקבל משם כנ"ל. ועל כן לטובה מה שנמצאים השקרנים הנ"ל, שאזי אלו הרשעים הנותנים צדקה, פונים עליהם הנותנים להם. וכמאמר ירמיה הנביא, חילם בעניים שאינם מעוגנים, כמו שדרשו רבותינו זכרונם לברכה. ואזי ניצול הצדיק האמת בפגם הצדקה שלהם. כנ"ל, אבל עיקר הכוח איניקה את השקרנים הנ"ל הוא רק מאלה הצדיקים הגדולים ההולכים בגדולות כנ"ל, אבל מאלה העוסקים בתורה תמיד ומתנהגים בפשיטות, אין להם איניקה וכוח כנ"ל. וזהו ששאל רב זר את רב יהודה, מה היא טעמה גם לזוטרא גנובטה בתור העריך גנובטה? <coughs> לשון הגמרא, מה היא טעמה גם רגנובטה, משום דרך אל כיסא? מהי תאמתו עריך גנובתה, משום דדאי בהגמיה, ובאי אל החרקוש שבקי. רש"י דאחלה כיסל קוצים, לפיכך זנאו קצה שלא ידבקו בו קוצים. ובאי אל החרקוש שבקי להרוויח נטושים. גם זה בחינת הצדיק הפשוט, בחינת לא בגדולות ונפלאות, כתגמול אלי אמו. כי הוא מתנהג בפשיטות ואינו מדבר גדולות. וכל עבודתו הוא בבחינת שתיקה, כי אין יוצא מפיו גדולות ונפלאות, והוא רק גמול עלי עמו, וזהו בחינת גמלא. וזוטר גנובטה זהו בחינת נביא מורה שקר, הוא הזנב. כמו שכתוב, היינו, אלו הצבועים המשכרים, בחינת נביא השקר, שאחיזתם הוא בצדיקים הגדולים כנ"ל, אבל בצדיקים הפשוטים שהם בחינת גמלא, אין להם אחיזה כל כך. וזהו זוטר גנובטה כנב. וזהו תור אריך גנובטה, זהו מבחינת הצדיקים הגדולים, מבחינת בכור שור הדר לו כנב. ואריך גנובטה אין משיקה אם ניקה את הנביא ומורה שקר שהוא הזנב רואה כצלם וזהו שהשיב משום לקוצה, היינו שאלה לצדיקים הפשוטים שהם מבחינת גמלה. אך לקוצה שאוכלים ומכלים את הקוצים והרוחים הסובבים את השושננה העליונה. ושושנה זה מבחינת הדיבור הקדוש, מבחינת שפתותיו שושנים וכו'. כי הם עוסקים בתורה ובעבודה יום ולילה ומכלים כל החוכים. שלא יהיה להם מניקה מהדיבור הקדוש. כי מעבודה פשוטה בתמימות אין להם מניקה כנעד. כי אינם יכולים להתגמות עליהם מיום שקר שלהם על ידם, מאחר שהנהגתם רק בתמימות ופשיטות כנעד. ותורה אריך הגנובתם משום דיירה באגמה ובא אל הקרקוש של תדארי רבי הגמיה הם שמקבלים דיבור פיהם הקדוש מבעלי צדקה מבחינת ההופכי הצור אגם מים כנ"ל. וזהו, תדארי רבי הגמיה ובאי לחלקוש הבקים מבחינת יבו כנ"ל שצריכים לגרש היבוק של הצדקה שנותנים לישעים כי אצלם נפגע מיבו כנ"ל. וגורם רע להצדיק שמקבל דיבור פיו מהם כנ"ל. ועל כן הוא טובה גדולה מה שיונק מהם הנביא וכולי שהוא הזנב שהעדי זה מגרשים הרשעים מעצמן, כי מכשילים אותם בשקרנים, בשקרנים עדן. שפונים אליהם ונותנים להם הצדקה וניצולים וצדיקים כנעד. תורת עד ז, עיקשו. מפני מה כשהאדם מבקש פרנסה, אין נותנים לו תכף מן השמיים, כי אם הידי סיבות, לכל אחד לפי סיבתו. שזה צריך לזרוע תבואה ולחרוש ולקצור וכולי. לזה צריך לנסוע ולמצוא צורך פרנסתו שם וכיוצא בזה. ולמה לא נותנים לו תכף בשעה שמבקש פרנסתו מזומן? והתירוץ, דע שכל הפרנסה של ישראל צריכים לקבל על המלך, כמו שכתוב במלך, אילן הדריכה זה דיריבה ותקף וכולי, ומזון לקולה באנטומלכה. בעיקר מלכות על ידי ענווה, בבחינת ולפני חבוד ענווה. שעיקר כבוד גדולת המלכות על ידי ענווה דייקה. כי כן דרך המלכות בכל פעם, שצריך שיקדים ענווה לכבודו וגדולתו. כמו שבכל יום ושעה שקם ממיטתו, שהזה עדיין הוא בקטנות, שמלובש במלבושים פשוטים, וגם פניו אינן אינו בצרכות וזכות עדיין קודם החיצה, ואחר כך מייפה עצמו מתלבש בגדי כבוד, ומתפשט בגדולתו כדרך המלך. וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה, מפני מה לא נמשכה מלכותו של שאול? מפני שלא היה בו שום דופי. כי אין ממנין פרנס על הציבור אלא אם כן קופה של שרצים תלויה מאחוריו. שאם תזוח דעתו עליו אומרים לו קלח מאחריך. כי עיקר המלכות על ידי ענווה כנ"ל. וכל מה שיש למלך ענווה ביותר מתפשט מלכותו ביותר כנ"ל. וכשנמשך המזון על ידי המלך כנע, נעשה ממנו ברורים, כגון תבואה, שהרבה ממנו אוכלים בהמות, ואחר כך מתברר עוד ואוכלים ממנה עקום, עד שמתברר ממנה לישראל. וגם באכילה יש ברורים, עד שמתברר ונעשים מאמרי שפר, בניים וברכות שמברכים עליהם תחילה וסוף, ומתפללים ועובדים משה מדבר בכוחות האכילה. וזה בחינת מאשר שמנה לחמו, והוא ייתן מעדני מלך, נפתלי איילה של רוחה הנותן נמרי שפר. שמנה לחמו וכולי, דהיינו הפרנסה שהיא בחינת מעדני מלך, כי מקבלים אותה על ידי המלך. ועל כן תכף כתיב אחריו נפתלי וכולי הנותן נמרי שפר. דהיינו נמרי שפר של ברכות ותפילות וקלצה, שנעשים מן הבירורים של מעדני מלך כנ"ל. ואלה הביאורים מבחינת קטורת, כידוע שקטורת הוא בחינת ביאורים. ומאלו אמרי שפר שנעשים מן מעדני מלך, נעשה עטרה להמלך. וגם יכולים לראות זאת העטרה. וזהו בחינת ציינה הוריה לבנות ציון במלך שלמה, בעטרה שיתראה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. היינו, לראות העטרה של המלך שנעשה ביום חתונתו, כי התחברות שמתחברים עם רי שפר עם המלך זה בחינת חתונה, בחינת חן שפתיו רעהו מלך שכן השפתיים, דהיינו עם רי שפר, מתחברים עם ראות, וזהו ביום חתונתו וזהו ביום שמחת ליבו, זה בחינת קטורת, בחינת שמן וקטורת ושמח לב כי הביאורים שמהם נעשה עם רי שפר כנעד שמהם נעשה התרה כנ"ל, הם מבחינת כתורת כנ"ל. וזהו שיתרע לו עמו, אין מבחינת חווה, שהיא הייתה אם כל חי. כי חווה ראשי תיבות, המטריך היא חסד וארמים. אין מבחינת ההתרה הנ"ל, שנעשה על ידי בחינת המשביע בתו בדיח. דהיין מבחינת מעדני מלך כנ"ל. והעיקר חסר. והכלל שצריכים לראות את המלך בבחינת מלך דהיינו, ביופיו תחזינה עיניך דהיינו קשבו ביופיו וגדולתו לא בשעת קטנות ואם היו נותנים לו פרנסתו תכף ומיד לחם מזומן היה אפשר שיראה את המלך בשעת קטנות <coughs> כגון בשעה שהקטין את עצמו ומחשב את עצמו שקופה של שרצים תלויה מאחריו וכיוצא כנעת אבל עכשיו שנותנים לפרנסה על ידי סיבובים נמצא שבה הביתים מיוחדים, כי לכל סיבה צריכה עת מיוחד עת שתצא הפרנסה אליו. ועל כן לא יבוא לראות את המלך בקטנותו, רק ביופיו כנעד. כי אין נותנים לו הפרנסה תכף רק בעת המיוחד, באופן שלא יראו רק ביופיו, מבחינת מלך ביופיו וכו'. כי על ידי הפרנסה רואים את המלך בעטרה כנעד. וזה הסוד מרומז בפסוק, איני יכול אליך לסבר ואתה נותן להם את אוכלי בלתו. פותח את ידיך וכו'. עיני אכול וכו' זה הקשייה הנ"ל. היינו עיני כל אליך יסברו ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. להיינו שמבקשים על פרנסה ואין נותן תכף רק בעיתו כנ"ל. והתירוץ פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון ולא סיים. תרוי"ז צריך לזהר מאוד להיות שמח וטוב לב בשבת כי מעלות וקדושות שבת גדולה ויקרה מאוד, כמובן, ויפרד בראשית חוכמה בשער הקדושה בתחילתו אין שם. וראוי ונכון ללמוד בראשית חוכמה בשער הנ"ל, ולשום ליבו היטב על כל הדברים הנאמרים שם בעניין קדושת ומעלות שבת קודש. כי יש שם כמה דברים פרטיים יקרים מקדושת ומעלות שבת. כי כל עניין ומעלה נאמר שם על שבת הוא דבר בפני עצמו. והבן שם היטב, כדי שיתלהג ביבו לקבל שבת בשמחה גדולה ועצומה כראוי. ועל ידי זה, היראה בשלמות די נמדד. כי בחול אפשר שיהיה ירא עם כסילות, בבחינת הלא יראתך כסלתך. בעיקר הכסילות היא השיעבוד שיש בחול. כי הידע אין עד שלם. כמו שכתוב במואב, שאנן מואב מנעורה וכו', ובגולה הלך, על כן עמד תעמור וכו'. וכמו שאמרו אבותינו זכרונם יוברכה כי על ידי שיעבוד וגלות הדעת מגולבד. אבל בשבת הוא חירות, וכשיש חירות ואין שיעבוד וגלות, אזי הדעת שלם כנעת. בעיקר החירות על ידי התענוג והשמחה של שבת, בבחינת אז תתענג על השם הנאמר בשבת. ועל זה נעשה חירות, בבחינת כי בשמחה תצאו, שעל שמחה יוצאים לחירות. וכשיש חירות הדת בשלמות כנ"ל, ואזי יראה כראוי, מבחינת יראי שבת. כי אה, אזי יראה בלי כסילות שיש בימי החול. כי עיקר הכסילות בחמת השיעבוד כנ"ל. ובזה מעלין העיראות הנפולות, דהיין למה שיראים לפעמים ניסה וכדומה. כי על ידי מרימין אותן, ועיקר דת בשבת על השמחה, כשעל זה יש חירות, ועל זה בשלמות כנ"ל.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 דרך השם יתברך להביט על הטובות שעושים ואף שנמצא בהם גם כן מה שאינו טוב, אין הוא מסתכל על זה כמו שכתוב לא הביט עוות ביעקב מכל שכן כשאדם אסרו להביט על חברו לרעה למצוא בו דווקא מה שאינו טוב ולחפש למצוא פגמים בעבודת, בעבודת חברו רק אדרבה, מחויב להביט רק על הטוב ולזה טובה גדולה שיש טבע והשגחה כי כשאדם עושה טוב, אזי מנהיג אותו בהשגחה. וכשאינו טוב, ואם היה מנהיג אותו בהשגחה, לא היה יכול להגיע לו שום טובה. אזי מניח אותו על הטבע, ויכול להיות שיהיו טובות על פי הטבע. ואם לא היה רק השגחה, היה אפשר להתבטל להשגחה לגמרי. כי כשהיה השם ברוך רואה שאין לאדם מתנהג כראוי, היה כועס, והיה מסיר על לגמרי. אבל עכשיו אני יכול לפי הטבע, וכשהוא חוזר למוטב, משגיח עליו כנעד. ובאמת, אין אנו יכולים להבין מהו טבע והשגחה. כי באמת, גם הטבע היא השגחתו ידבך, וזה אי אפשר לאדם להבין שני דברים כאחד. דהיינו הטבע שבאמת היא השגחתו ידבך. תורה י"ח סכנה גדולה להיות מפורסם ולהנהיג העולם. לא מבעיה כשאינו ראוי כלל, ולובש טלית שאינו שלום, רק אפילו עובדי השם באמת גדולי הדור יש עליהם סכנות נוראות בהנהגת העולם. כי איש פשוט רחוק מאוד שיעבור לרציחה. אפילו אם אינו איש כשר, כי אין לו תאווה לזה. ואפילו כשמגיע חס ושלום לתאווה כזו, אחמדי יצלן, אין לו ידו, ויש לו כמה מניות לזה. ואפילו אם יעבור, לא יעבור כי אם לעיתים רחוקות. וקרוב שלא יעבור רק פעם אחת תולמי חייו. אבל בהנהגת העולם חידושין דאורייתא שמחדשים יכולים לעבור ממש גנוב ונאוף ורצוח בכל פעם ובכל רגע אמנה יצלן. תורא י"ט עיקר התכלית והשלמות הוא רק לעבוד השם בתמימות גמור בלי שום חוכמות כלל. כי יש מחקרים שאומרים שעיקר התכלית והעולם הבא הוא רק לדעת כל דבר כמו שהוא, כגון לדע הכוכב כמו שהוא, לדע מהותו ומפניה מה עומד במקום מהו, כי יש משכיל ומושכל ושכל, דהיינו הכוח המשכיל והשכל בעצמו והדבר המושכל. וזו התכלית בעולם הבא אצלם, שנעשה אחד מהמשכיל והמושכל והשכל. והם מבנים ימיהם על זה בעולם, בעולם הזה לחקור ולהשיג המושכלות, שזו התכלית אצלם, וזו בעצמו העולם הבא לדעתם. כשבעולם הזה, כשמלובשים בגוף, אין להם תענוג כל כך מן החקירות, ובעולם הבא, כשהתפשטו מהגוף, יתענגו מאוד מזה. ולדעתם הרעה, עיקר השגת התכלית הוא על ידי חקירות וחוכמות חיצוניות שלהם. אבל באמת, אצלנו עיקר השגת התכלית הוא רק על ידי מונם ומצוות מעשיות, לעבוד השם על פי התורה בתמימות ופשיטות, ועל ידי זה בעצמו זוכין למה שזוכין, אין לא ראתה וכו'. כמו שכתוב ראשית חכמה יראת השם שעיקר ראשית וקדימת החכמה הוא רק יראת השם שצריך להקדים היראה לחכמה ותדע שאין הדבר כדעתם חס ושלום כי אם כן לא ישיגו התכלית רק מתי מעט מאוד דהיינו הבעלי סכר פילוסופים ומה יעשו קטני הערך שאין להם סכר כזה לחקור חקירות לדעת המושכלות שהם רוב ועיקר העולם איך השיגו הם את התכלית? אבל באמת עיקר השגת התכלית הוא רק על ידי תמימות דווקא. דהיינו ימונת השם מצוות מעשיות בפשיטות גמור. וזהו סוף דבר הכל נשמע את האלוקים מיראה ואת מצוותיו שמו, כי זה כל האדם. היינו, ששלמה המלך עליו השלום מלמד אותנו שעיקר השגת התכלית, שבבחינת סוף דבר הוא רק על ידי תמימות ופשיטות, ליראה את השם בשמו ומצוותיו בפשיטות. וזהו סוף דבר הכל נשמע את אלוקים מיראה ואת מצוותיו שמו שזהו מבחינת נימות ופשיטות ליראה את השם ולקיים מצוותיו בעובדה וכו' בפשיטות כנעת וזה שסיים כי זה כל האדם היינו כי זה יכול כל אדם לקיים ולהשיג על ידי זה את התכלית מאחר שעיקר הוא את אלוקים מיראה וכו' כן יכול כל אדם להשיג התכלית כי זה כל אדם יכול לקיים ובאמת הוא איסור גדול מאוד להיות מחקר חס ושלום וללמוד את ספרי החוכמות חס ושלום רק הצדיק הגדול מאוד הוא יכול להכניס עצמו בזה ללמוד את שבע כי מי שנכנס בתוך החוכמות הללו חס ושלום יוכל ליפול שם כי יש אבן נגף בכל חוכמה וחוכמה שהיא מבחינת עמלק שעל נגף הזה יכולים ליפול חס ושלום כי עמלק היה פילוסוף ומחקר וכפר בעיקר, כמו שכתוב, ולא יאר אלוקים. דהיינו שהוא רק נוהג על פי חוכמות ואין לו ירעה כלד. אבל הצדיק שנכנס בין אלו השבע חוכמות, הוא מחזיק עצמו מנשאר קיים על עומדו, על ידי אמונה, בבחינת וצדיק באמונתו יחיה. כי שבע יפול צדיק וקם. היינו שהצדיק הגדול הולך דרך אלו השבע חוכמות. ואף על פי ששם יכולים להחליק וליפול על ידי האבן נגף, בחינת עמלה כנעד, אבל הצדיק שבע יפול וקם על ידי אמונה קנד. וזה שבע יפול צדיק וקם סופה תיבות עמלק שהוא האבן נגב של השבע החוכמות שעל ידו נופלים חס ושלום. אך הצדיק שבע יפול וקם על ידי אמונה קנד. וזה שכתוב במשה אבנו ויהי ידיו אמונה במלחמת עמלק כי על ידי אמונה החליש את עמלק דהיינו החוכמות והחקירות קנד וזה ויהי ידיו אמונה, ידיו היינו בחינת מצוות מעשיות שהן בחינת אמונה כמו שכתוב כל מצוותיך האמונה. שעל ידי אמונה ומצוות מעשיות שהן ההפך בחינת עמלק החלישו כנעת. באמונה זה תפילה כמו שתרגן פרישן פיצולו. כי התפילה משנה הטבע ונתבטלים החוכמות והחקירות שמורכים על פי הטבע. וזהו עיקר התכלית אצלנו, שתהיה תפילה נכללת בארדותו יתברך בבחינת הוא תהילתך והוא אלוקיך שהתפילה והשם יתברך אחד כביכול, וזהו עיקר התכלית באמת. והמחקרים והכופרים מפרשים כל התורה כולה על פי חוכמות ופי קורסות שלהם. שכל התורה ואפילו מצוות מעשיות הכתובים בתורה, מפרשים הכל על פי צורה ושכל. למה אם בא המעשיות הכתובים בתורה אומרים שהם מרמזים רק על הנמשל והצורה לבד, דהיין השכליות שלהם, אלא אפילו מצוות מעשיות המפורשים בתורה, מפרשים הכל שמרמזים רק על שכליות וחכמות שלהם וכופרים בפשוטו לגמרי, וזה בחינת מה שאמרו, נותן זכרונה ולברכה שהיה עמלק חותך מילות וזורק כלפי מעלה כי מילה היא מצווה ראשונה, שנצטרף אברהם אבינו שהיה ראש ממאמינים והעמלק שהוא בחינת הפילוסופים והכופרים הוא כופר בכל המצוות ומפרש הכל על שכליות לבד כנעד וזהו חותך מילות וזורק כלפי מעלה שכופר במצוות מילה וזרוקה כלפי מעלה לשכל כי הם מפרשים הכל רק על שכליות לבד וכופרים בעשיית המצוות כנ"ל. אשר מי שאין כן על ידי כלל ועל כן היכה הכנעתו על ידי המונע כבחינת ביהו ידע ואמונה כנ"ל. שייך לאלף בית החדש מריבה או טיעוד על ידי מחלוקת שיש בעולם על ידי זה נעשים מפורסמים קודם זמנם הים. כי כשאחד נכנס לעבודת השם הוא מצליח לשהות ולהתמהמה את זה שהתפרסם בעולם ועל ידי פגם המחלוקת התפרסם קודם זמנו ועל ידי זה הם גורמים הבזק והפסד לאיש הזה שנעשה מפורסם קודם זמנו או גם לדרך לעבודת השם שהיה זה רוצה לגלות בעולם ואזי גורמים מיטה לבעלי המחלוקת ולפעמים שאין לה פגם גדול כל כך אזי גורמים עניות וזה הסוד מבואו בתורה וכי נצאו אנשים יחדיו ונגפו אישה רע ועצבי לידיה כי כשמתחיל לכנוס את הדרך הוא בחינת הריון וצריך להתעלם שם מבחינת עיבור כי עדיין לא נתגלה את הדרך בעולם רק הוא נכנס לשם לגלותו ואז הוא בחינת הריון מבחינת בדרך חוכמה הוא הטיך מבחינת הדין וצריך לשהות שם ולהתמהמה ולחמם עצמו שם כמו רובה במימו עד שהגיע הזמן שאצא להביא לעולם לגלות זה הדרך בעולם וכשיוצא קודם זמנו זה בחינת נפל ופגם זה נעשה על ידי מחלוקת כנ"ל. וזה בחינות וכי יצאו אנשים יחדיו, אין לי מחלוקת. על ידי זה נגפו אישה רעה ויצאו ילדיה, היינו בחינת המפורסמים שנעשים קודם זמנם שהם בחינת נפלים כנ"ל ועונשם מיתה או עוני לפי הפגם כנ"ל. וזהו אם לא יהיה אסון, פראי אשראי שבאישה. היינו שלא יפסידו וקלקלו את הדרך החוכמה בעצמו של בחינת אישה רע כנ"ל. רק יפסידו הנפלים, דהיינו אנשים בעצמם שנתפרסמו ויצאו בעולם קודם זמנם. כי כמו שכשבאישה רע, כשפוגמים אותה עד שמפלת נפלים, יש שתי בחינות, דהיינו שלפעמים מפסדת הנפלים לבדם, שמצרת אותם על שיצאו בלא איתם. ולפעמים גם האישה הרעה בעצמה נזעוקת על ידי זה ונסתלקה. כמו כן בבחינות הנעל, היינו, שלפעמים נפסדים האנשים בעצמם שנתפרסמו קודם זמנן, שהם מבחינת נפלים, אבל עדיין לא נסתלק הדרך החוכמה בעצמו, רק הנפלים לבד. ויכולים אחרים להתעבר שם בבחינת הרעיון הנעל, כמו במשל האישה הרעה כנעל. לפעמים נפסד גם הדרך החוכמה בעצמו, באופן שאפילו איש אחר אינו יכול לכנוס אישה מבחינת הריון לגלות ולהוציא זה הדרך לעולם שזה בחינת מיתת אישה רק כנ"ל ולפי הפגם כן העונש כמו שמפורש בתורה אם לא יהיה אסון באישה אנוש יהיה נש בממון, היינו עניות שנעשה כשאין הפגם גדול כל כך כנ"ל ואם יהיה אסון באישה שגרמו להפסיד גם הדרך בעצמו כנ"ל אזי ונתתה נפש תחת נפש אין מיתה כנ"ל השם אצילנו